Glade jul, dejlig jul. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Det er en rigtig dejlig tid, vi lever i. Og jeg, jeg tænker, at jeg vil tale en lille smule om det, faktisk havde jeg håbet. Igen som så vanligt, at jeg kunne tale med min gode kollega. Jeg prøver lige at ringe ham op, tror jeg faktisk. Jeg skal lige se faktisk, jeg kan, jo, jeg kan jo egentlig godt se, om han er på arbejde, min gode kollega. Så det vil jeg lige prøve at finde ud af. Men jeg sidder her og snigsnatter lidt. Det er jo øh, det er jo julemåneden og singer øh, her øh, all events, så burde jeg kunne se om min gode kollega han er på arbejde. Det er han ikke. Han er fri nu eller hvad har han? Han er måske fri. Jeg prøver at ringe til ham. Jeg skal bare lige have rækket noget andet. Øh. Så lige et øjeblik. Ja, ja, så kan jeg høre noget. Spændende nok, Det er meget højt. Jeg skal lige klikke den. God dag. dag. Kan du godt høre mig? Ja. Hej, hvor er det smukt. Ja, er, jeg... er du på arbejde? Ja. Nå? Jeg tror, du er fri. Jeg har lige kigget på dit skema. det ser ud som, om du var fri. Øh, altså, jeg har lige fået fri her 11.30, ikke? Åh, oh, det er spot on, ikke? Spot on. Du har haft, øh, hvad, besøg fra Kirke Sårby. Lige præcis. Nå. Og hvordan var det? Øh, det var okay. Oh, det var fint. Jeg ved, jeg ved ikke helt, hvad... <laughs> jeg har ikke helt med på, hvad, hvad formålet er, men... Uh... Nej, men det er jo et det store spørgsmål, som vi kæmper med æh, sådan generelt. Hvad? Hvad, hvad er formålet med? Hvad som helst? Hvad, hvad er egentlig formålet med det? Ja. Nej, vil det, ja. det. Ja. være øh, rent faktisk, ikke. Det sjove ja. er, at øh, jeg faktisk øh, er midt i et eksperiment, og jeg har lige lukket dig ind i det? Ja. Og det er, at øh, lige nu, der sidder jeg faktisk og optager øh, lyd, samtidig med, at, øh, at, at øh, jeg ringer, sådan så at, at det, som du siger, det bliver faktisk sendt direkte ind i en computer. Sådan. Så vi er tilbage i Berlin i princippet, lidt tilbage i Berlin, eller sådan. Så det er ikke noget med, at det bliver solgt til de kinesiske myndigheder, eller sådan noget? <laughs> Jeg håber det ikke. Jeg håber, det er virkelig. Men, men det bliver i hvert fald optaget, og, og alt, hvad vi siger, kan blive brugt imod os i en vis forstand. Sådan. Øh, og, det, og, og, og, og så havde jeg faktisk tænkt, at hvis det bliver godt nok det, vi optager, så kunne man jo overveje, at man skulle udgive det igen. Men nu ved jeg ikke overhovedet ikke, om du har tid til den slags. Lige nu. Øh, det kan da godt være. Det kommer man på, hvor lang tid det er. Det, det, det ved jeg da slet ikke noget om. Men det er faktisk, fordi jeg kom til at sidde og tænke på, at øh, nu er det jo snart juleferie, ikke? Ja. Og så... Og så så kan jeg ikke lade være med at tænke på at Alt den her ballade der har været omkring øh, øh, Det der med om man skal kalde det for vinter Eller man skal kalde det for jul Eller midvinter eller jul Eller hvad det nu er ikke? Ja. Og jeg synes jo i virkeligheden det er lidt noget pjat Fordi øh, dybest set så, så kan jeg ikke se at problemet er der Overhovedet Jeg kan ikke se at at øh, det overhovedet skulle være et tema, fordi at du ved, det der med argumentet med at øh, vi skal blive ved med at kalde det jul, fordi at det er jo Jesus, vi fejrer hans fødselsdag alt det der, det, det er simpelthen det er jo ikke et argument for noget, det er, det er jo et ikke argument, øh, så vidt jeg kan se. Men er det nødvendigvis, det der er argumentet? Ja, det synes jeg tit jeg hører, at øh, rørblomt, for, ja, hvis ikke. Argumentet er, at i Danmark der fejrer vi jul. Ja. Hvad, hvad, hvad end vi så ligger i, i det begreb ja. men, men så, så kan det også bare være et, for, et, et forsvar øh, hvad skal man sige et forsvar for at, at, at holde fast i en øh, i en af de traditioner vi dog trods alt har tilbage i vores øh, kultur. Ja, det synes jeg er et Æh, godt argument hvad enten vi forbinder den med med Christi fødsel eller med nisser eller vinterværv eller hvad det hedder ja vintersoværv vintersolværv, ja, lige præcis. Jamen, det der er da rigtigt. Altså, det, det, der bare irriterer mig, det er... Øh, eller irriterer mig. Jeg er jo i princippet ligeglad. Jeg synes bare, det bliver, det bliver, det bliver ufrivilligt komisk, når folk øh, siger, at øh, vi fejrer jul for, her i Danmark, fordi... Øh, det har vi altid gjort, fordi vi har fejret kristig øh, fødsel. Ja. Øh, så, så, bliver det, så bliver det ufrivilligt komisk og historie ikke? Altså, fordi det jo ikke er af det, der ligger i, i begrebet jul. Altså for, for eksempel så, nu, jeg, har jo, jeg underviser jo i engelsk, og i den forbindelse har vi faktisk de her dage snakket om, hvad Solvej er, og hvad det hedder på engelsk, og hvad det er for nogle fejringer, der er tale om, og de er jo paneuropæiske. Pan øh, I den forstand, at man har fejret det hele Europa rundt, og så øh, har vi så i den forbindelse snakket om, hvad jul betyder, øh, og hvad der har været lagt i det, Øh, inden kristendommen kom til Nordeuropa, ikke? fordi der har man også fejret, ja. fejret jul. Ikke? Ja. Øhm, og der, der er det jo sådan en øh, vinter solværvsfejring, som ligger sådan her omkring de her dage, sådan cirka, fordi ja. man ikke kunne sådan helt stadfæst det nøjagtigt, men sådan cirka her, ikke? hvor man jo har fejret øh, julfathert, som øh, er en omskrivning eller en eufemisme for, for Odin, ikke? som øh, flyver hen over himlen der øh, i den mørkeste tid på sine benede ganger Øh, hvad det nu, den hedder? Sleipner. Sleipner, lige præcis. Øhm. Og, og det bliver så koblet med, når kristendommen indføres, det bliver så koblet med Sankt Nikolaj og alt det der, og du ved, så får han otte styr i stedet for, og det bliver sådan en sjov, en sjov, synkretistisk ny der dukker op, ikke? Med, med kristendommens mm. indførelse. Og så i stedet for lysets genkom, så bliver det så øh, det, det kosmiske lys, altså Kristus siger jo, jeg er verdens lys, ikke? Han kommer så til verden i den mørkeste tid, ikke? Ja. Men det er jo, jo alt sammen sådan en sammenkobling, som, som, øh, som er fint nok. Altså, jeg har ikke noget imod, at man laver synkretistiske, hvad kan man sige, øh, slår fejlinger sammen for på en eller anden måde at få, holde fast i det gamle, samtidig med, at man hælder noget ly, ny vin på den gamle sæk og sådan noget der. Det er fint. Øh, men argumentet med, at, øh, at øh, det er vores gamle jul, øh, og at det, at man kalder det for jul, det er, det, det skulle være... Det skulle være argumentet, det holder jo ikke, fordi jul er jo i virkeligheden ikke et begreb Altså det kristne begreb hedder jo kristusmesse, og det har englænderne taget til sig, men det har nordboerne jo ikke. Nej, men de har jo så lagt det ind i begrebet. Det er jo sådan, altså, om man vil det eller ej, så er det jo sådan, at de, de, de fleste er, er, er oplært til at forstå begrebet i dag, ikke? Altså, vi, vi fejrer det jo på samme dag, som englænderne så fejrer Christmas ikke? Jo, det er rigtigt. Øh, og vi fejrer jo ikke vinter den dag. Nej, det er sandt. I, øhm, vi fejrer jul, men vi lægger så, bare nogle forskellige ting i det, kan man sige. Ja, ja og det, det er jo helt tydeligt, at, øh, at, at, at ja, der bliver lagt mange forskellige ting i det. Men ikke desto mindre, som er jo så enige om, at den 24. Øh, der, der, sker der, noget, der sker der noget særligt, som vi, som vi samles om, øh, uanset hvad vi så... Ligger I det på den ene eller den anden måde, ikke? Jo, og det interessante er, at øh, i den, øh, den video, som jeg afspiller for min 10. klasse, der står der sådan en øh, asatro, ikke? Og snakker om, at øh, grunden til, at man spiser svin, det er, fordi at der er jo den her, i Valhalla, det her flæskedyr, som man bare kan blive ved med at skrælle flæsk af, og så kommer der en ny ja. Og ja. julebukken er jo uh, tors gamle, eller den ene af Thors bukke, som trækker hans vogn og alt det der, ikke? Ja. Øh, så der er alle de her reminiscenser i den kristne fejring, som faktisk er før kristne, som man har holdt fast i det, trods for, at ja. man nu kalder det for kristlig fødselsdag. Og det er jo meget sjovt. Ja, det er. Ja, så, er det også, altså, så er det også det her, øh, det er også det her underlige i, at, at, at, at vi, så siger vi, at det, så, det er sådan en kristen højtid, eller er blevet det. Øh, men i virkeligheden så, at det er jo ikke sådan, øh, vi forstår den længere. Altså, øh, julen begynder jo en eller anden, på en eller anden måde den 1. december nu, ikke? Øh, og, og, og, og slutter med den, med den 24. det er øh, det er næsten der julen slutter ikke? med et brag så, øh, ja, det er så, rigtigt. så, så, så hele december måned er sådan en nedtilling til den dag hvor i virkeligheden ifølge øh, sådan, øh, den kirkelige kalender så begynder julen jo den ja, 24. om aftenen, eller den 25. Ikke? og kører 12 dage frem øh, Men 12 det... dage frem der har folk jo ikke julepynt længere og, nej det er rigtigt der har de skilt sig af med det der det skal helst slutte anden juledag senest ikke? jo når den sidste snap, så skal det ned så, så i, i virkeligheden, så er det jo slet ikke altså, på den måde er det jo ikke den kirkelige højtid der bliver fejret øh, længere. nu er det jo alle mulige andre, ikke? det er jo julekalender og sådan noget, der har, der har taget over øh, og så slutter julen og i virkeligheden den 24. 25. sådan i, i folks øh, bevidsthed eller hvad man skal sige men det sjove er, at, at, at selv det kan man sige er jo, er jo noget, som man i, i, den, i den kristne tradition har, har valgt at, at, at tage ind og ligesom til sin fejring efter, fordi det går meget godt op i virkeligheden. Ikke? Fordi 12 jo spiller sådan et, et centralt äh, tolv spiller en central rolle i, altså både i året jo, altså, men også i den kristne øh, øh, tænkning, fordi man har de 12 apostle og alt det der. Øhm, men, men altså, men, ja, der er også 12 stammer? Og... Jo, og der er 12 måneder, fuld måneder på et år, og det er jo virkelig det, ja. det, det handler om, ja. jo dybest set, ikke? Ja. Øhm, men, men øh, så, så man kan sige, der knytter den kristne tradition så i virkeligheden også til noget, som var, var, var, var gældende inden, fordi julefejringen faktisk i Europa jo, altså straks over de 12 dage, for ligesom på en eller anden måde at indbefatte de 12 måneder, der skulle være i året. Så det er jo sådan noget frugtbarhedskult mm. i virkeligheden, som man knytter an til, ikke? Men det er rigtigt, ja. at, øh, at, øh, at vi har jo, det er i virkeligheden optagten, det, det er jo sådan den der øh, spændingen, altså øh, optagten til og spændingen, der ligesom får sin, sin forløsning i, øh, i juledagene der, og så, så stopper det. Og så har vi ikke de ja. der the altså, 12 første days of Christmas. Det burde jo i virkeligheden sidste juledag. <laughs> ja. Altså hvis man kigger på, hvordan folk de fejrer det, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, ja, så i virkeligheden så kan man sige, at argumentet at rør blot ikke ved min gamle jul, det har vi jo faktisk selv gjort i, i, ja, ja. Nå, i tiden det, op til. Ja, ja, den har jo udviklet sig hele tiden. Vi har jo lige heller ikke præcis. altid haft øh, grænsetræer og øh, hvad ved jeg. Altså alle, alle de der ting er jo, er jo, er jo ting, som er, er dukket op og, og fra andre steder i verden. Rigs eller mange af vist dansk, ikke? men ellers så... Ja, det er rigtigt. Er de, fleste ting, de fleste ting, vi gør, det er, det er der noget, vi har lånt fra nogle andre, ikke? Jo, lige præcis. Ja, og i det hele taget kan man sige, at, at, at, at altså de her traditioner er jo nogen, som vi har slæbt mere os rundt omkring fra. Ikke? Altså, også bare julemandens udseende. Det interessante er, at jeg hørte engang i en udsendelse, hvor nogen fortalte om, øh, at, at julemandens tradition jo i virkeligheden er knyttet til ved den samiske shaman-tradition. Øh, og, okay. og grund til, at han er rensdyr, det er jo også fordi, at altså, det er jo lige præcis det, øh, samerne har. De har jo rensdyr. De lader sig ja. jo trække rundt af rensdyr. Ja. Øh, og det der med, at, øh, at, øh, at han er sådan en gammel gubbe der, som på en eller anden måde er i kontakt med nogle højere magter, det måske virkelig stammer derfra. Så hele den der Odin-kult måske er i virkeligheden sådan en, en samisk tradition, som så øh, mødes med den her gode øh, gavegiver fra, fra Tyrkiet, ikke, som jo vandrer ja. op igennem øh, Europa, og så mødes de et eller andet så er blandet op med Coca-Cola. Altså, er, er det ikke noget med, at, at sådan som julemanden ser ud i dag, at det i virkeligheden er en Coca-Cola-opfindelse. Jeg kan i hvert fald æh, sige, at farvene den, den, har... Han, den den røde-hvide drak der, jo. Og, og, og så videre. Øhm, jeg jo, tror fordi... nok, at der er belæg for at sige, at ja, man skal altid passe på, hvad man trådstøjer. Men jeg tror nok, at der er belæg for at, at sige, at, at det var Coca-Cola, der opfandt øh, julemandens nuværende udseende. De har i hvert fald haft en afgørende finger med i spillet, kan man sige. Ja, sådan en rund, rund rødmusset, trivelig, altså i virkeligheden sådan lidt alkoholisk. Ja, ja, han er rødnæset, ikke? Og jo, lige præcis. Han, han, han er i bedste fald hyggelig. Og i værste Og, fald... Det er, også, det er også, hvad han evner, ikke? For ellers så bliver han jo bare trukket rundt, den ty, tykke, fede mand. Jo, det er rigtigt. Der spiser godt, ikke? Og siger ho, ho, ho. Det er, er jo ikke virkeligheden så overfladisk figur som man ud kan være. <laughs> <laughs> ja, der er ikke meget, der er ikke meget intellektuel tyngde i ham. Og det er meget sjovt, men i hvert fald så er det jo interessant synes jeg det der med at, at, at, at, at man har sådan en idé om og det er jo virkelig det det måske øh, falder tilbage på ikke at sådan som jeg du ved, sådan som jeg har erfaret øh, tingene i min egen levetid. Sådan har det altid været. Altså vi på en eller anden måde forbinder vores egen øh, erfaringshorisont med, med en forestilling om altid, og så øh, gør vi ligesom det til den gældende dagsorden. Og så skal ja. der ikke komme nogen og ændre på det, fordi så, så er det ikke godt. Ja, ja. Sådan er det jo tit, at vi opfatter alle ting i, i tilværelsen. Ikke? Men i virkeligheden er det jo de færreste ting, der ikke er dynamiske. Øh, ting, de, de ændrer sig jo. Ja, ja. Altså, der er jo ikke... Og det gør vores juletraditioner jo i den grad også. Ja. Snart skal vi alle sammen have plastiktræer, ikke? fordi det er CO2-neutralt. falder også, ikke? Når, når, når tuborgs øh, julebryg kommer på, på banen. Ikke? Så skal hele ungdommen ud og, og fejre den øl, man igen kan købe. Ikke? Ja, der er ikke. Øhm, det er da, det er jo også en relativt ny opfindelse, som den sikkert har været i nogle år efterhånden, men jeg går ikke ud fra, at den var der for 50 år siden. Nej, jeg tror det er ikke, at julebryggen den var der for Hvornår var den? Den, den, ja, den er kommet ja, til jeg i min liv. Jeg ved ikke, den kommer, men må ikke, det, må ikke man have holdt, fejret det i de sidste 20 år måske, eller 25 år eller sådan noget, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, det kan man jo undersøge. Men jeg kan, jeg kan huske, at den blev introduceret. Altså, der har ikke altid været julebryg fra Tuborg. Nej, det er det. Det er sådan noget, jeg kan huske i min seneste folkeskoletid, begyndelsen af min gymnasietid måske. Så vi snakker måske i sådan den, på den anden side af midt, midt over midten af 80'erne. Ja. Så det op. Men på den måde så bliver der jo stadigvæk skabt traditioner midt i traditionen, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, ja. Hvor skulle du fare i juli år? Husk øh, min følde. Vi tager til. Tror, jeg tror, vi tager ind til, øh, til, i Domkirken i Roskilde, til julebudstjenesten der, og så kører op til mine forældre i Frederiksværk. Det lyder jo der. Ja, det lyder hyggeligt. Og sådan er det jo. Det, vi skal det, hjem. det er familie. hjerternes fest, og det er familienes fest, ikke? Sådan er det. Det er det. Og ja. børnenes. Ikke mindst. <laughs> og og øh, så øh, kommer der en julemand og giver gavetroner. Nej, det har vi aldrig brugt. Nej, det har vi heller aldrig. Det er sjove er, at øh, i gamle dage, så var det faktisk julegiden, eller julebukken, der kom med, med, med gaver. Så, så det, at julemanden kommer med gaverne, det er faktisk også i hvert fald heroppe nu på, så på, så er det noget, der kommer sådan her inden for de sidste øh, måske 150 år, inden der var det julebukken. Ja. Når man kan sige, altså, jeg var opvokset i sådan øh, øh, frikirke i sammenhæng, og, og der har, altså, der har man der er jo meget fokus på, at jul, det var, det var en fejring af Kristi fødsel, Det var det Gud, der kom til verden. Øh, så, så, så alt det her med Nisser og julemænd Har på en eller anden måde været øh, Nedtonet øh, Altså vi har siddet og set øh, julekalender Og sådan noget øh, om aften Og sådan noget der øh, Men der har ikke sådan været nisser I hver eneste øh, hjørne af huset Og, øh, og så videre øh. Og det er der stadig ikke Og det er der stadig ikke øh, Det er stjerner Og engle og og så videre så altså, jeg er meget opdraget til at det er en det erfaring af at at Gud blev menneske det er sjovt fordi jeg vil i virkeligheden sige men det er måske fordi at jeg kommer fra Bornholm hvor de underjordiske spiller en rolle altså selvom, ja. selvom der er du ved der, der er jo i mange sådan meget religiøse missionske folk ø, på Bornholm ikke? og det har jo, det har ja. på en eller anden måde spillet en Øh, de, har, de har været sådan et, et, en del af bevidst, folks bevidsthed, og jeg tror i virkeligheden måske, at det har været sådan meget delt op i, om man var missionsk eller ikke missionsk. Øh, men, ja. men selvom man, man var det, så, så, så kunne der jo godt både være sådan nogle papirsengle, øh, og stjerner og lys, og alle de der du ved, religiøse symboler, samtidig med, at der var en masse nisser. Og det tror jeg måske i virkeligheden har noget at gøre med, at man altid har haft sådan et lidt sympatisk forhold til de der underjordiske, som jo altså i en eller anden forstand, Ja. Øh, lever i den Bornholmske folkeloge. Så, så vi har vi virkelig haft mange øh, kravlenisser. Og det er der stadig tror jeg. Godt, man kan sige. Ja. Altså i hvert fald hjemme med mine forældre. Sig. Ikke her hos os, men hos mine forældre. Ja. Så ja, sjovt. Men altså, vi skal også være hjemme med mine forældre til øh, juleaften. Det fede er jo, at øh, jeg står med et ben i flere lejre, så jeg har også hvad hedder det, øh, et ben i den øh, øst-europæiske lejre, hvor man jo fejrer jul den 7. Og det gjorde man faktisk også i Danmark indtil øh, 1700, for det skal være løgn, fordi øh, vi skiftede... Det er det der, jo. hvor de lavede min i kalenderen, ikke? Ja. Øh, ja. Og vi har jo stadigvæk en reminiscens af, at øh, der engang har været fejret jul her. Altså første juledag, som jo i dag er den 25. Det har jo engang ligget på den 7. januar i Danmark. Øh, ja. Og, og det, reminiscensen består jo i, at øh, den 7. januar fejres øh, de hellige tre konger jo i Danmark, ja. øh, og øh, heldige tre kongers aften er jo der øh, den 6. om aftenen, og øh, så er det hellige tre kongers den 7. Og det er jo, øh, i østeuropæiske øh, øh, julefejringer, der spiller hellige tre konger jo en kæmpe rolle, så... Så det at man øh, fejrer dem der den syvende, det er faktisk i virkeligheden sådan en reminiscens af, at man sådan i den første tid efter overgangen til den øh, gregorianske kalender, som vi stadig fester dato efter i dag, der har man sådan i, i, i folkloren stadig holdt fast i, at ja, men det var jo også en gang jul her. Så det, det, øh, det synger lidt sådan videre på det vers, kan man sige. Det er lidt sjovt. Ja. Så jeg skal fejre jul to gange, den øh, 24. om aften og 25. og 17. januar. Derfor er I så til Serbien øh, ja, på et Ja, vi, vi, øh... vi fejrer juli i Serbien. Øh, og, ja. Altså i Danmark først, og så i Serbien bagefter. Så vi, ja. øh, vi, øh, vi har sådan en, øh, har sådan en øh, midvintergrådighed der, kan man sige. Ja. Det er meget godt. Så øh, sådan er det. Men folk kan ikke have lov til at kalde det vinter. det ja. skal <laughs> Men altså, det er sjovt. Jo, det synes jeg da, det skal. Altså, men øh, jeg synes, det er lige meget i virkeligheden. Altså, fordi det er jo en vinterfejring. Det er jo en fejring af, at øh, vinteren, den, når sin, øh, den, den rammer bunden, og så, så kommer lyset tilbage. Og, og, og det kan man godt kalde for midvinterfejring, fordi det er jo, hvad det er. Altså, julen er jo en midvinterfejring. Øh, og jeg synes, man skal kalde det, hvad man vil, og jeg synes, øh, at man skal fejre, hvad man det vil. Det synes jeg også. Jeg tror i virkeligheden, at det, som at man nogle gange øh, kan kan se i, i, i vores samfund i dag, det er, at man tager et et, et, et, et et hensyn, som på en eller anden måde er overdrevet til andre øh, befolkningsgrupper, ikke? Øh, for ikke at støde nogen, eller ikke, for ikke et eller andet. Øh, og så, så, så kalder vi det noget andet, og det synes jeg er en dårlig grund til at kalde det noget andet. Altså, hvis det er fordi, man ikke fejrer jul, så lad der være, at man kalder det jul. Det er helt øh, fint med mig. Øh, men, men, men det kan godt være en misforstået hensynstagen. Og øh, nu må vi ikke kalde det jul, for fordi der er nogen, der, der tænker noget andet om det. Øh, det tænker jeg er lidt fjollet. Men altså, jeg synes... Så det... det kommer an på, hvad årsagen er på en eller anden måde, ikke? Jo, jo, men jeg synes bare også... Så også lige, at nogle spider, der, der var begyndt at... Du ved, spider, i spider-traditionen har haft sådan nogle dulighedsmærker, ikke? Så har man fået et andet mærke, når man har lært at bruge en kniv, eller... Ja. lave et eller et eller andet og det læste vi lige om en sparegruppe, der var stoppet med at lave fordi at, at, at nu lever vi jo sådan et præstationssamfund og det vil de ikke øh, det vil de ikke ligesom øh, være med til at være, være, være skaber af og have fokus på at folk de skal kunne nå udvikle sig og sådan noget men det, det tænker jeg også, det er også en misforstående hensynetagning ikke? Det, det giver da fin mening at folk lærer at, at bruge nogle redskaber og udøve nogle færdigheder Ja, så skulle de øh, simpelthen sagtens, overveje... Det samtidig med, at man ikke skal jagte en eller anden syg... Øh, øh, 12-tals... Øh, Six-pack... Hvad ved jeg? Jagt. Men det kunne de jo overveje udulighedsmærke i stedet for, måske. Ja, lige præcis. Så kunne julemanden få nogle. <laughs> ja. Det ville være en god idé. Ja. Jeg synes, altså, det er jo rigtigt. Og jeg, jeg tænker jo, at øh, det der med, at man altså viser hensyn, altså, der, øh, jeg, jeg ved ikke lige, hvad, hvad for en hensyn det er, man synes man, øh, eller hvad det, er, hvad det er for en tjeneste, man synes man gør folk, når man viser de der hensyn, som er, at man dybest set ikke siger, hvad man mener, fordi, altså det betyder, ja, det betyder jo bare, at, øh, at, at man havner i en situation, hvor, hvor ingen øh, ved noget om hinanden længere, og alle, øh, ikke ingenting siger, og så er vi jo, altså hvad, hvad er det for noget, det ved jeg ikke rigtig helt, hvad det er, jo det er jo, det minder mig faktisk lidt om, du ved, sådan en situation, som man havde i Østeuropa før, før, hvad hedder det, før murens fald, hvor ingen måtte sige, hvad de egentlig mente, fordi at det kunne være, du ved, der var det jo ikke et spørgsmål, at det var stødende, det var bare farligt, fordi man kunne risikere, du ved, øh, nærmest komme i fængsel for det, ikke? Altså, Ja, lige så er vi lidt tilbage i den der øversteuropæiske berliner-tur der, men altså det er jo i virkeligheden, der kunne man jo heller ikke sige, der var ordet jo ikke frit, øhm, og det, det bliver det også her, så bliver det bare sådan de, de rigtige meningers tyranni, men det er jo, den, ja. den debat, den kører på fuld skralder lige i øjeblikket, kan man sige. Ja, og det, det, det, det gavner ingenting. Sikker det? Altså, hensyn på den måde, at folk de kan øh, holde deres ramadan, eller de kan være med at holde noget over hovedet, eller de kan fejre to og Odin, eller hvad de nu vil. Ja. Det, det hensyn er fint at tage, men med hensynet så at skjule, hvad det er, man selv ligger i ting og sådan noget, det, det giver ikke nogen mening. Nej, det gør det. Det gør det faktisk ikke. Så det kommer an på, hvad formålet er, når man himler op mod, at nu skriver de jul længere, men vinter. Ja. Det... Jeg hører nogle stemmer, hvor jeg ryster på hovedet, og så er der andre, hvor jeg tænker, jamen, det er, det er da fint nok, hvis det, er, hvis det kun er på grund af en, en misforstået hensyntagen. så... Ja, jeg ved det ikke. Nej, så er det lige det er rigtigt. Så er det lige meget. Ja. Ja. Nå, men... Øh, hvad skal du nu? Skal du hjem? Holde weekend? Nu skal jeg hjem og holde weekend. Ja. Jeg skal i biografen med min kone i aften. Nej, hvor er du heldig. Jeg var faktisk inde og se yeah. Snitronningen i går. Hvad får man ikke sige, du? Med, som Dronning no. Margrethe, og selvfølgelig Dronning Margrethe, hun var inde og se den sammen med os. Det var ret imponerende. og det er jo hende der lavede uden, kost... uden Hans Henrik, men uh... Hans Henrik var der ikke, men Johnny Margrethe var der. Og, og yeah. det er klart, men, uh, men hun har jo lavet koreografien, så det var det var ret fedt. Og så var hun jo ind og se uh, sit eget værk der, du ved. Eller ikke koreografien, ja. hun lavede scenografi og, og kostyme, kostume, ikke? Så det var hun simpelthen tegnet tegnede alt det der. Og det var og det. hun til jer. Æh, nej, det gjorde hun ikke Hun var jo ikke på arbejde på den måde Hun var bare hen for øh, Altså, det ved jeg ikke Eller måske var hun på arbejde hvad, Hvordan skal man sige det? Jeg ved faktisk ikke, om hun, hun mm. var hen ved aften man er, vel, man er vel altid regent, ikke så? Jo, det er det. det ikke. Øh, men det var meget sjovt øh, Men det var, det var vildt flot Altså, det var altså, jeg, jeg kan godt lide ballet nogle gange Ikke altid Men det var fedt at se ballet i går De var ret ja. dygtige i Den kan jeg varmt anbefale. Så det var fedt Men hvad skal du se ja. i biografen? Øh, jeg ved det faktisk ikke vi, det var egentlig planen at vi skulle have inde og se den der øh, Joker der, men den har jeg været ind og se jeg har snydt lidt på forhånd. Den er for øvrigt fed. Er men vi god film. Er det en god, børn, en, en god børnefilm også? Nej, det er det ikke. Hvor gammel skal man være for at se den? Ja, det ved jeg ikke. Men man skal helst tale lidt op, om det. Det er jo sådan en på en eller anden måde en samfundskritik, ikke? Okay. Øh, så man skal, man skal synes at det er interessant og, og og tænke lidt og beskæftige sig med, hvad er det egentlig, der, der styrer og, og gør et samfund? Ja. Ej, hvor er Det palastende. er super fedt lavet. En samfundskritik. Ja. Men det kan da godt være, at vi skal ind og se den. Jeg skal ind og se, øh, jeg skal ind og se øh, hvad er det, jeg skal se? Jo, Star Wars, den nye, der kommer her. Den skal jeg ind og se med, oh, ja. med min knap. Jeg har slet ikke fået de nye, faktisk. Nej. De er, det, kommer... er det ikke den sidste, af den, af den, af den sidste film i den sidste trilogi, ikke? Jo, det kan godt være, jeg kan ikke... Jo, det er, det. Det er jo nummer 9, ikke? så det passer meget godt. Og der... jeg ved ikke, om der så ikke kommer flere, eller hvordan det lige fungerer. Er jeg kun... tror nok, at der fra starten var ligesom 9. Ja. Øh... Og så skulle vi... Altså, man startede med at lave nummer 4, 5 og 6, ikke? Ja. og så lavede man nummer 1, 2 og 3, og så har man så nu lavet 7, 8 og 9, ja. tror jeg. Og, hvor 9'en så er, er, bliver den sidste i rækken nu her, der... Og jeg skal ærligt sige, at jeg har ikke fulgt dem med hele vejen, men altså Sønike, han har set dem alle sammen. Så det er virkelig ham, måske ja. næsten. Nå. Men er du sådan en Star Wars-fan? Nej, det er jeg ikke. Øh, men altså, det, det er jo. Det er jo en eller anden arketypisk fortælling, ikke? Ja kampen om, at det kunne gå og, og sådan noget. Jo. Og på den måde, så, altså, jeg, kan, jeg, kan godt, jeg kan sagtens fascinere os af den, og, og være med og sådan noget der, men, men sådan en decideret fan, det det, det det tror jeg nok er for meget sagt. Ej. Jeg har i hverken set syvende eller otterende. Og du har heller ikke stillet ja, op men... til premierne, iført et eller andet tøj, der, som gjorde, at du kunne... Heller ikke, heller ikke det. <laughs> det gør folk jo. Det gør det. tidligere kollegaer fra min tid på TDC-internet, som kravlede op af deres serverkælder og tog en eller anden kutte på, og noget der det lige en svær, og så gik det til biograf-pyramier, ikke? Så, ja. ja. Meget sjovt. Nå, og i virkeligheden, altså, på mange måder, så kan, kan, kan jeg kan godt lide nogle grundfortællinger. Jeg, altså, jeg synes nogle gange, at de bliver lavet lidt... Nej, men de der lange kampscener og sådan noget, det synes jeg måske er lidt uinteressant. Men, men, men, men selve konceptet med, at, at det her med, at vi har de her... Øh, Uh, unge mennesker, der vokser op og hvor, som har en eller anden den der the forcing uh, men, men, men, men på en eller anden måde må, må kæmpe den her indre kamp mellem, uh, skal jeg vælge the dark side eller, eller ej, ikke? Uh, ja, de skal jo møde og, den. Og, og, og, og det er jo sådan en helt uh, uh, menneskelig grundvilkår, ikke? At vi, at, vi, at, at vi indeholder både godt og ondt og, og, og, og, og, og så må vi jo finde ud af, hvad for en, en, en side, vi vil vi vil sig og primært øh, kæmpe på ikke? Øh, ja. så, så hele den der grundbehandling af det i Star Wars universet synes jeg er det er meget fedt fundet på, ja. øh, men rumskibe og laserstråler og sådan noget der det siger mig ikke ret meget. <laughs> <laughs> jeg synes det er meget fedt. Altså jeg var stor fan af det der var lille, sådan helt bitte lille der ja. synes jeg sådan noget var fedt, så jeg synes det er meget sjovt at se, men det er rigtigt det er jo øh... Altså, man kunne, godt, man, kunne også, man kunne godt sætte det ind i en anden kontekst, hvor det på en eller anden måde måske var... var, var jeg synes også, Ringendes Herre synes jeg for eksempel, at måske er federe end Star Wars, ikke? fordi på en eller anden måde så... Så alt andet lige virker det mere plausibelt, hvis man lige ser bort fra drager og underjordiske, sådan du ved. Ja, det er også et univers, jeg lettere kan, kan blive fanget af. Ja, det præcis. Nå, ja, du... Se, ja. Men så... Øh... Må vi se hvad, det, må du se, hvad det bliver til med biografen i aften, hvad du skal ind og se? Det er jo det. Ja. Vil vælger jeg simpelthen i forien, hvad det skal blive. <laughs> det er, jeg, jeg tror det. <laughs> det vildt det ikke, i, I virkeligheden, så er det bare fordi, vi har besluttet, at vi skal i biografen. Ja. Ja, ja, men det er også godt nok en gang med, at tage sådan en beslutning, og hvor nu skal der ske et eller andet. Ja. Så, ja, det er fedt nok. Jamen så, øh, må du have god weekend, når du når så langt. Jo tak. I lige måde. Eller det har du allerede. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jeg skal bare, du ved, ikke så meget andet end at... Jeg, nu skulle jeg lige prøve at sidde... Jeg har faktisk siddet og rodet med det her lydkort, fordi det har drillet lidt. Og så vil jeg lige prøve at sætte det op, og så vil jeg igen prøve at se, hvordan det virkede med at sætte en telefon øh, på den ene indgang, sådan så, at, du ved, så kører jeg ligesom fra telefonens øh, jackstick ind i lydkortet, og så bliver det optaget på et spor, og så den anden mikrofon over på det andet spor, og så se, hvordan det ligesom virker. Ja, ja. Øh, og så tænkte jeg, hmm, hvem skal man ringe til? Børnene er jo i skole. Og så, øh, og, så har jeg det, og så har jeg faktisk tænkt på, at jeg ville snakke med dem om det der juletema altså, øh, på et tidspunkt. Og så prøve at se, om jeg kunne få det lyd øh, smidt ja, ud på noget Jeg skal ud. nok have forberedt mig bedre til næste gang. ja men det var det var bare improviseret. Jeg ved ikke, om det bliver brugt det her. Nu må vi se. Altså, jeg synes i virkeligheden, måske kunne det være meget sjovt bare at smide det ud, som det er. Fordi jeg synes jo i virkeligheden, at, at det er det, der gør, at uh, podcasten har sin berettigelse. Det er, at den er sådan lidt ved, frit fra hoften. Øh, ja. og, og ikke sådan noget pottymow, du ved og kommersielt at er, er, er for tænkt og få redigere nej det synes jeg egentlig ikke og så må folk jo lytte eller de må lade være det må de selv om, men øh, du ved ja. øh, jeg synes bare det er sjovt at det er sådan lidt du ved, er lidt, sådan lidt low key eller sådan ikke, det har vi ja. jo snakket om så, så jeg tænkte nu gør vi det bare og så ser vi hvad det bliver til og næste gang så må vi se om vi kan få det til at lykkes at vi sidder i det samme lokale, hvis det her det bliver godt så, så kan det være at smide lydkort og mikrofon i bag i bilen, så det altid ligger klart, parat til at skyde. Nå oh ja. Så, vi får se. Smart. Smart. Men, hils konen. Det gør jeg. Og god min tur måde. i biffen. Jo tak. Vi snakkes. Det gør vi. Hej. Godt. Hej. Ja. Det var det. Og så lykkedes det at være, at jeg kunne få fat i min gode kollega Kim, og snakke lidt om øh, øh, Julens øh, mysterier. mysteriereligioner, Myster, øh, Julens mysterier, ja. Øh, og øh, Med disse ord, så, øh, så tænker jeg, at jeg vil ønske alle, som øh, sidder derude som fluer på væggene, øh, en rigtig god jul, eller midvinterfejring, eller hvad I nu vil kalde det. Øh, om I har tænkt jer, at øh, fejre tor eller Odin, at lyset kommer tilbage, at øh, Kristus kommer til verden, eller hvad det nu måtte være, så håber jeg, at I får en, øh, en god tid sammen med venner og familie. Det skal jeg jo i hvert fald aldrig kæmpe sig af. Øh, og øh, så ses vi en anden god gang. Glædelig jul!